אמן, תודה לאלוהים על כישרונות ועל אפשרות להלל אותו איתם עם הכישרונות האלה. יפה מאוד ילדים. אנחנו מודים לאלוהים באמת שיש לנו הזדמנות הערב הזה לשמוע את דברו כמו שאנחנו אומרים. אנחנו תמיד לומדים מן הפרשה, מפרשת השבוע. אבל לפני שנתחיל בפרשה, אני רוצה קודם כל לברך את האורחים שלנו שהגיעו הערב האורחים שלנו, שזאת מגדלנה שנמצאת איתנו הערב, ברוכה הבאה <אדון> והאדון הנכבד שלצערי של שכחתי את שמך, <אדון> <אדון> ברוך הבא, <אדון> נמצאת איתנו גם <אד> אריה, נכון, נכון, אריה, עכשיו אני זוכר, תודה לא שהזכרת לי <אדון> ונמצאת איתנו היום גם אחותנו היקרה דליה שהגיעה <אדון> <אדון> <אדון> euh, <אדון> מכפר סבא, מכפר סבא, נכון מאוד <אדון> ו... ביחד אנחנו נהלל את אלוהים ברוכה הבאה ואני מאוד מקווה שתתברכי הערב הזה כמו כולנו. אני מברך את כל מי שהצליח להגיע הערב לנקודה הזאת בחיים שאנחנו יכולים לשמוע את דבר אלוהים. אנחנו היום קוראים פרשה חדשה שמתחילה בספר חדש. אתם יודעים מה, באמת אני... זה הופך להיות כל כך כמו קלישאה שהזמן עובר מהר, אבל באמת הזמן עובר מהר. ממש כאילו שאתמול התחלנו את בראשית, היום אנחנו כבר נמצאים בספר ויקרא, הספר השלישי בחומש, שאנחנו מתחילים אותו היום, הספר הזה הוא נקרא על המילה הראשונה שבו, המילה הראשונה בספר היא ויקרא, ויקרא אדוני אל משה, וכמו שאמרנו הספר השלישי בתורה, וגם נודע, הוא נודע בשם שלו ספר תורת הכהנים, זה גם השם של הספר הזה, נהוג לקרוא לו ספר תורת הכהנים. היום אנחנו נדבר על הפעולה הזאת שקשורה למילה הראשונה בספר הזה. הפעולה של הקריאה של אלוהים, לכן אני אמרתי שהרוח עובדת בכל הכיוונים שאנחנו עובדים את אלוהים ביחד, ווולריו היטב ביטא את זה בתהילים פרק עשרים ותשע, פרק כ"ט, על הקריאה של אלוהים ועל הקול שלו אלינו. הפעולה של הקריאה של אלוהים היא הפנייה בעצם לתשומת הלב של האדם. עכשיו כולכם מסתכלים עליי, אתם שומעים את הקול שלי, אני פה עומד וקורא אליכם, האוזניים שלכם פתוחות, לפחות אני ככה מקווה. Uh, ואתם שומעים את מה שאני אומר והקריאה היא אליכם <אח> אני בעצם לוקח מכם משהו <אח> מה אני לוקח מכם? <אח> אני לוקח את תשומת הלב שלכם <אח> אלוהים בעצם uh, עושה את אותו דבר המילה הזאת ויקרא דרך אגב uh, יש לה כמה פירושים <אח> אם, את, <אח> אם אתם רוצים להשתמש בה לקרוא למישהו בשם אוקיי? Okay? ויקרא שלום לבן שלו דוד, אוקיי? Okay? אפשר להגיד. אפשר גם לקרוא ספר, ויקרא גבי ספר. ואפשר גם לקרוא למישהו, ויקרא סילביו לאלפרד. אז אנחנו יכולים להשתמש בעצם במילה הזאת ויקרא לכמה מובנים. היום אנחנו נדבר על הקריאה בקשר לפנייה למישהו, לקרוא למישהו. הפועל ויקרא, כמו שאמרנו, מתחיל את הפרשה שלנו היום בקריאה. הקריאה היא של אלוהים למשה, ואנחנו קוראים את זה בפסוק הראשון. הפסוק הראשון, בפסוק אחד כתוב, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמו. אלוהים קורא למשה מאוהל מועד. הוא פונה אליו לשיתוף פעולה, לעבוד איתו. הוא פונה אליו ונותן לו תפקיד למען אנשים אחרים. הוא לא מדבר עם משה על החיים האישיים שלו. הוא פונה ומדבר אל משה בקשר לתפקיד שהוא נתן לו. הכתובים, כשאנחנו קוראים אותם, הכתובים מראים לנו שאלוהים הוא זה שלוקח את היוזמה לקרוא לאדם היוזמה היא תמיד של אלוהים מי יודע איפה כתוב הפעם הראשונה שאלוהים קרא למישהו יפה מאוד יש פה סטודנטים מצטיינים לתנ״ך ואוקסנה היא אחת מהם בראשית שלוש תשע ויקרא שימו לב זה אותו דבר אותה המילה בדיוק ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה, מתי זה מתי זה קרה? <אדוני> מתי זה קרה? <אדוני> אחרי מה? <אדוני> אחרי <אד> החטא, נכון. הפעם הראשונה, תשימו לב, זה מאוד מעניין, הפעם הראשונה שאלוהים היה צריך לקרוא לאדם, <אדוני> הייתה רק לאחר החטא. <אדוני> הנתק בין אלוהים לאדם בגן עדן <אדוני> היה הגורם לכל הקריאות של אלוהים לאדם מאז. עד לחטא אלוהים לא היה צריך לקרוא לאדם כי הוא כל הזמן היה בנוכחות שלו לא היה צורך ללכת לחפש את אדם מכיוון שאדם היה כל הזמן בנוכחות של אלוהים מתי אלוהים קרה לו? כאשר אדם כבר לא היה בנוכחות של אלוהים הקריאה בפרשה שלנו היום למשה לא הייתה הקריאה הראשונה היו קריאות קודמות, הקריאה הקודמת למשה הייתה גם על ההר, אבל הקריאה הראשונה, מי יודע איפה הייתה הקריאה הראשונה? למשה? למשה, כן. נכון מאוד, נכון. בשמות פרק שלוש, פסוק ארבע, כתוב, וירא אדוני קיסר לראות, ועוד פעם, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. ויאמר משה משה ויאמר הנני הקריאה הראשונה של אלוהים למשה היא נענתה בחיוב בפעם הראשונה שאלוהים קרא לו הוא נענה בחיוב הקריאה הזאת של אלוהים והתשובה של משה הנני הקריאה של אלוהים והתשובה של איש האלוהים. יש לנו את זה בתגובה של אברהם, אברהם, יש לנו את זה בתגובה של יוסף, ויש לנו את זה אה, בתגובה של אה, ישעיהו כמובן, בפרק שש, שאלוהים שאל את מי אשלח, וישעיהו אמר הנני שלחני, יפה מאוד, אה, התגובה הזאת, הקריאה מצד אחד והתגובה מצד שני אני מוכן בשבות 24-16 אנחנו רואים אה, בעצם שאלוהים קורא אל משה מתוך הענן וישכון כבוד אדוני על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים עוד פעם ויקרא אל משה כמו שמתחיל ספר ויקרא בדיוק אותו דבר ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן שימו לב כמה דרמטי זה הקריאה היא מאוד דרמטית, מתוך הענן. משה עולה אל אלוהים לאחר שהוא קורא אליו, וכל הסיטואציה היא מאוד מאוד דרמטית. אבל לא כל הקריאות של אלוהים הן כאלה דרמטיות. <אח> היום אני דווקא רוצה לדבר על קריאה מאלוהים בסיטואציה הרבה הרבה יותר שקטה. הרבה יותר שקטה. אני רוצה לדבר על קריאה שקטה מאוד של אלוהים לילד קטן ששוכב לבד, ההורים שלו אינם איתו, הוא שוכב לבדו ואלוהים קורא לו, אבל הוא לא מזהה את הקול של אלוהים, הוא לא יודע שזה אלוהים שקורא לו, הוא חושב שזה מישהו אחר. הסיפור של שמואל הוא סיפור תנ"כי מאוד מאוד מפורסם שהילדים כמובן שומעים אותו, אחד מסיפורי הילדים, ה, אפשר להגיד השיעור שבת של הילדים המפורסם, אפשר להגיד מאוד, הילדים לומד, שומעים אותו מגיל מאוד מאוד קטן. הסיפור על הנער שמואל במשכן שעוזר לכהן הגדול. מאוד מעניין שבשלב הזה הילד שמואל לא יודע אישית את אלוהים הקריאה של אלוהים עדיין לא הגיעה אליו, אלוהים לא פונה אישית לשמואל כי עדיין הוא לא מקבל את התפקיד שתכף אנחנו נדבר עליו, אבל בלילה אחד הכל משתנה, לילה אחד הכל משתנה, שמואל שוכב לו לישון כמו בכל יום, אנחנו קוראים בשמואל א', פרק שלוש שתיים עד ארבע דרך אגב, כשאני מסתכל על השקופית הזאת, תמיד זה מזכיר לי את דוד הבן שלי <laughs> אני מסתכל עליו, הוא ישן ככה גם התספורת די דומה אז שמואל ישן, כנראה שזה ברך באותו הגיל גם ויהי ביום ההוא ועלי שוכב במקומו והוא כבר לא רואה כל כך טוב ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות איש זקן מאוד הוא חי שנים רבות, הוא ביצע את התפקיד שלו במשכן שנים רבות מאוד מאוד. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני אשר שם ארון אלוהים. פסוק ארבע, ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר, מה הייתה התגובה של שמואל? שמואל. הנני, גם שמואל מוכן, הוא קם ואומר, הנני עוד לפני שהוא בכלל יודע שמי קורא לו, הוא לא יודע שזה לא יקורא לו, אבל מה התגובה הראשונית שלו? הנני, כנראה שזאת לא הייתה הפעם הראשונה שהוא נקרא. וירץ אל עלי, ויאמר הנני, כי קראת לי, ויאמר לא קראתי, שוב שכב, וילך וישכב. כך קרה הדבר שלוש פעמים. הקריאה של אלוהים לשמואל הייתה הקריאה הראשונה, לא רק לשמואל בעצם, הייתה ראשונה קריאה לעלי. הרבה פעמים כשאנחנו שמים את הדגש על הסיפור ילדים הזה, אנחנו שוכחים קצת שיש גם קונטקסט לסיפור הזה. הסיפור הזה הוא לא מנותק ממה שקרה לפני, וגם לא מנותק ממה שקרה אחרי. הסיפור הזה הוא לא כל כך סיפור על שמואל. אלא יותר סיפור על עלי. <אז> כאשר אלוהים קרא לשמואל, הוא לא הזדהה בפניו, הוא לא אמר לו, שלום שמואל, אני אלוהים, נעים מאוד. <אז> לא, <אז> הוא קורא לו. <אז> והוא יודע ששמואל שומע קול, של מי הקול שהוא התרגל לשמוע כל הזמן? עלי. <אז> <אז> בטח. <אז> כמה פעמים אתם חושבים עלי קרא לו? המון פעמים הוא כבר באופן טבעי ברפלקס שלו שהוא שומע את הקריאה שמואל <laughs> הוא יודע שזה צריך להיות עלי כי אין בהיכל אף אחד חוץ ממנו אבל אנחנו יודעים שהקריאה מאלוהים לא הייתה רק לשמואל הקריאה מאלוהים הייתה גם לעלי מדוע? כי המסר מאלוהים לא היה בשביל שמואל, נכון? למי היה מיועד המסר מאלוהים? המסר היה מיועד לעלי. אלוהים השתמש בשמואל כדי לפתוח לעלי את העיניים שלו שהתחילו להיסגר למציאות האמיתית. אלוהים משתמש באנשים וקורא להם. הוא קורא גם לשמואל, הוא קורא גם לילד קטן. כדי שתהיה לו מעורבות. בואו נמשיך לקרוא בפסוקים שש עד עשר, בשמואל שלוש, שש עד עשר. ויוסף אדוני קרוא עוד, שמואל, שימו לב, על המילה קריאה, שימו לב על המילה שקשורה למילה קריאה. ויוסף אדוני קרוא עוד אל שמואל, ויקם שמואל וילך אל עלי, ויאמר הנני. כי קראת לי. <קורא> ויאמר לא קראתי בני שוב שכב ושמואל טרם ידע את אדוני וטרם יגלה אליו דבר אדוני. <קורא> שמואל חוזר לישון <קורא> הוא אפילו לא חושב על אלוהים אומר טוב אולי סתם חלמתי חלום. <קורא> ויוסף אדוני קרוא שמואל בשלישית ויקם וילך אל עלי <קורא> ויאמר הנני כי קראת לי ויבן <קורא> עלי כי אדוני קורא לנער ויאמר אלי לשמואל לך שכב והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר אדוני כי שומע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו פסוק עשר ויבוא אדוני ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדך כשאנחנו קוראים את הקטע הזה אנחנו נוטים להתעלם מהפנייה של אלוהים לאלי. אלוהים הביא את שמואל למשכן כדי להעביר מסר חד וברור לכהן הגדול ולמה שקורה בזמן של הכהונה שלו בעם. עכשיו למה, למה לאלוהים זה כל כך חשוב? בתקופה ההיא, בתקופה ההיא מה שקרה זה היה דבר נורא שהעם לא היה מודע בכלל למה שאלוהים רוצה מהם, הם לא היו מודעים, דבר ה' היה רחוק מהם, okay. בפסוק אחד אנחנו קוראים את זה, שדבר ה' היה יקר בימים ההם, okay. לא היה חזון, okay. לא היה מצב שהעם קיבל את מה שהיה צריך, okay. לעם לא הייתה תוכחה, לא היה נביא שקם ואמר להם אתם לא בסדר ולכן אלוהים רוצה להעביר את המסר הזה דרך שמואל הוא משתמש בנער שבפסוק שבע כתוב שלא יודע את אדוני ואת דבר אדוני הקריאה הלילית הזאת באמצע הלילה של שמואל היום אנחנו נלמד שהיא לא קריאה אישית שהמטרה שלה היא לא קריאה אישית אלא היא הרבה יותר מכך. הקריאה לשמואל היא קריאה סוציאלית, היא קריאה חברתית. זאת הקריאה של שמואל. זה לא סיפור על ילד קטן שחזר בתשובה. זה סיפור על שינוי חברתי שאלוהים רוצה ליצור בעם. הסיפור הוא הרבה יותר מסיפור ילדים. זה סיפור על הדרך של אלוהים שרוצה לעשות שינוי, והוא עושה את זה בקריאה שלו. הפעם הזאת לשמואל. אלוהים משתמש בילד ישן בחושך כדי לבצע שינוי חברתי בחברה של אותם ימים. דבר ה' בזמן הזה לא היה מצוי. הייתה בערות, מה זה המילה הזאת בערות? לא ידעו כל כך הרבה. אלוהים לא היה בתמונה של הרבה אנשים בחיים שלהם. אפילו אצל שמואל בעצמו, הוא בעצמו כתוב שלא ידע את אלוהים. אנשים בזמן של שמואל חיו בחוסר מודעות לחטאים שלהם. בלילה הזה הקריאה של אלוהים לשמואל הייתה אמורה, המטרה שלה לשנות את החברה ולא רק את החיים של שמואל. פסוק 11 באותו הפרק, עכשיו אלוהים אומר לשמואל מה התוכנית. ויאמר אדוני אל שמואל, תשימו לב שהוא לא מדבר בכלל על שמואל ועל החיים שלו, בכלל. ויאמר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה שני אוזניו. אתם יודעים מה זה המושג הזה בעברית, תצילנה שתי אוזניו? המושג הזה, זה מתאר בעצם זעזוע גדול ממה שהעתיד צופה לך. שאני אומר שאוזניים תצילנה, אחרי ששומעים רעש מאוד מאוד חזק אתם שומעים צלצול באוזניים? לפעמים אם אתם שומעים רעש חזק, אז המילים של אלוהים בעצם יעשו זעזוע עמוק בעם הזה. המילים שלו יצליחו לשנות את החברה. זאת הכוונה בעצם. הזעזוע הגדול ממה שהעתיד צופה לבית של עלי. מה לא היה בסדר בבית של עלי? מי זוכר? ילדים יושבים בבית של עלי. מה? חופני ופנחס. חופני ופנחס, נכון. חופני ופנחס, מי הם היו? הילדים, הבנים שלו, נכון? שני הבנים שלו. הוא ידע שהילדים שלו מקללים, כתוב, והוא לא קיהה בם. זאת אומרת... אלוהים מדגיש בפניו שהוא מתעלם ממה שהוא צריך לעשות. שימו לב מה כתוב, ביום ההוא אקים אל עלי, בפסוק 12, את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וכלה, והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, בעוון אשר ידע, כי מקללים להם בניו ולא כי הבא. ולכן נשבעתי לבית עלי אם מתחפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם. אלוהים מדגיש ששום קורבן או מנחה לא יכפרו על זה. מה שצריך להיות זה שינוי מוחלט. הקריאה לשמואל כמו הקריאה למשה, הקריאה לשמואל כמו הקריאה למשה אמורות לשנות את ההתנהגות של אלו שהם נשלחים אליהם ואת היחס שהם נותנים לאלוהים. זה בעצם כל המטרה של הקריאה הקריאה לשמואל אמורה לעשות שינוי חברתי וזה מה שבאמת קרה שמואל א', שלוש, תשע עשרה עד עשרים ואחד ויגדל שמואל ואדוני היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ארצה וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לאדוני ויוסף אדוני להיראות בשילו כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני הקריאה הזאת, הלילית לשמואל, הייתה הפתיחה לחיים שלמים שמוקדשים לאלוהים. ובוא בוא, כמובן, כמו שזה היה עם משה, בואו נזכור, שכל זה התחיל בתור יוזמה של מי? אלוהים הוא היוזם, הוא שמתחיל בעצם. והיוזמה של אלוהים, לא לשנות את שמואל, זה גם חשוב, זה חשוב מאוד. אבל הקריאה של אלוהים זה לשינוי חברתי, לשינוי החברה. אתם יודעים שאני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את הדרך שאלוהים קרא לו. לכל אחד הייתה פה קריאה. לכל אחד בשלב של החיים שלו אלוהים קרא אליו. הקריאה אל כל אחד מאיתנו, אגב, היא דומה. הקריאה היא לא רק... קריאה לשינוי אישי בחיים שלי כדי שאני אהיה במלכות השמיים. הקריאה היא לכל אחד מאיתנו בעצם לשינוי חיים של, וקבלה של uh, החברה את מה שאלוהים uh, שלח אותנו. לקבל בעצם את המסר שאלוהים רוצה להעביר. מה זה אומר עלינו? אתם יודעים מה זה אומר עלינו? זה אומר שאנחנו תלמידים. זה מה שזה אומר, אמן? ולמה אני אומר את זה? וואי. מכיוון שאנחנו אה, רוצים לעשות שינוי. ישוע לא ביקש מהתלמידים שלו לשבת בבית ולחלום על אה, הזמן במלכות האלוהים החדשה. הוא אמר להם, לכו תשנו את העולם, תעשו את כל העולם למה? <תלמידים> לתלמידים. זהו מסר חברתי, אתם צריכים לגרום לשינוי חברתי. וזאת משימה כמובן קשה מאוד. הקריאה אלינו היא קריאה כמו אל משה ושמואל ובעצם הקריאה היא שדבר אדוני בנו יגרום לשינוי חברתי אנחנו היום חיים בעולם מאוד מאוד קרוב לתקופה הזאת ששמואל חי בו ואני לא אומר את זה סתם, תחשבו על זה שמואל א' 3-1 והנער שמואל משרת את אדוני לפני עלי אוקיי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. אם אתם לוקחים חלק בעבודה של הקהילה, אתם משרתים את אלוהים, אתם נמצאים במשכן שלו, בבית הקהילה. בזמן הזה שאנחנו נמצאים היום, דבר אדוני הוא מאוד יקר, אין חזון נפרץ. עבור רבים בחברה בישראל, וגם כמובן בעולם, דבר אלוהים אינו מוכר בכלל. אני אומר את זה באחריות, אני לא סתם מנחש, אני רואה את זה בכל תחום בחיים פה בישראל, עד כמה דבר ה' אינו מוכר. ואני לא רק מתכוון לחוגים החילוניים, לצערי הרב, אלא לכל החוגים בחברה הישראלית, גם החוגים הדתיים. דבר ה' הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא אינו מוכר. אני חייב להגיד לכם, לא קורה לא פעם ולא פעמיים שאני נדהם עד כמה אנשים בכלל לא יודעים מה כתוב בתנ״ך. אני אומר שמות מהתנ״ך והם אפילו לא יודעים על מי אני מדבר. אני אומר, אבל זה בתנ״ך, זה בתורה, איך אתה לא יודע? אנחנו היום כבר יודעים מדוע, הם לא יודעים, מכיוון שהם כמעט ולא קוראים אה, אה, בנביאים לדוגמה, אה, כמעט לא קוראים את הנביא דניאל את שאר הנביאים, את הנבואות של ישעיהו, את התוכחה של הנביא ירמיהו, את כל מה שהנביאים <מח> רצו להביא לעם של אלוהים, גם היום, <מח> לא רק אז, גם היום, כמובן היום גם, <מח> אנשים אפילו לא יודעים, אין חזון נפרץ, <מח> אבל אתם יודעים מה, <מח> היום אנחנו נגלה שדווקא כן יש דבר אלוהים, <מח> ודווקא כן יש חזון, <מח> הוא רק לא ידוע אנחנו צריכים להבין איך להעביר את זה ומהי הקריאה בעצם כדי שזה יקרה. <עוד> היום אנחנו <עוד> עומדים באותו המצב ששמואל היה לפני שאלוהים קרא לו, <עוד> באותו המצב. <עוד> <עוד> אתם יכולים <עוד> אולי לחשוב על זה שלרבים מאיתנו <עוד> הקהילה <עוד> צריכה לתפקד כמו שצריך. <עוד> עכשיו באיזה מובן? <עוד> לרבים מאיתנו אולי הקהילה צריכה להיות נקייה במשך השבוע? נכון, אמן. אולי הקהילה צריכה אה, לתפקד כלכלית כמו שצריך? אמן, נכון, גם היא צריכה לתפקד ככה. שלא יהיה בלאגן אה, במחלקות של הקהילה? גם זה צריך, נכון. הכלים עומדים במקום, הפסנתר עומד במקום, הנר דולק במשכן, כמו בזמן של עלי. אה, המשכן נפלא, אין שום בעיות במשכן, הכל עומד ועובד כמו שצריך. המשכן נקי ומתפקד, אבל הקריאה לשינוי חברתי לא יוצאת ממנו. לא יוצאת ממנו. כמו עלי שלא עושה כלום, אלא נותן למצב להימשך, אולי גם אנחנו נמצאים היום באותו המצב, והקריאה היא אלינו. הקריאה היא אלינו. הקהילה שלך נראית נפלאה. התפקוד של חברי הקהילה בתוך הקהילה עובד כמו שצריך, לא תמיד, אבל בסך הכל כן. אבל מה עם השינוי החברתי שהקהילה צריכה לבצע? לא רק הניקיון של הקהילה, אלא מה קורה עם המטרה של הקהילה. שימו לב שאלן וייד כותבת על על עלי, שבעצם הוא היה זה שאלוהים היה צריך לקרוא לו, נכון? הוא זה שנמצא במשכן. והיא אומרת שדווקא לא היה לו קנאה, הוא באמת רצה לדעת מה אלוהים אמר. אבל אנחנו רואים פה שאלוהים באמת לא קרא לו. ההתעלמות של עלי מהמציאות האמיתית, החטא שלו, שהוא לא קיהה בילדים שלו, הרחיקה אותו מאלוהים. Yes. ההתעלמות ממה שהוא היה צריך לעשות, כן, הרחיקה אותו מאלוהים, גרמה לו להתרחק מאלוהים. השינוי שאלוהים רוצה לעשות בעולם חייב לבוא דרך אנשים שרוצים לחולל את השינוי הזה. חייב. זה חייב לבוא דרך אנשים כי אלוהים קורא. אלוהים לא עושה את העבודה שלנו, הוא קורא לנו. יש לו קריאה, כמו ששמענו את אחינו היקר ולריון, על הקול של אלוהים, על... הדרך שאלוהים פונה אלינו ועל הדרך שאנחנו צריכים להתייחס אל הקול הזה השינוי שאלוהים רוצה לעשות בעולם חייב לבוא דרך אנשים שרוצים לעשות את השינוי הזה מה הייתה התגובה של שמואל לקריאה שהוא שמע? עוד לפני שחשב שאלוהים קורא לו? הנני! הוא לא המשיך לישון! תשימו לב! הוא לא... שמע את השם והתגלגל לצד השני. <שמע> כל פעם שהוא שמע את השם שלו, מה הוא עשה? <שמע> הוא קם. <שמע> כל פעם שהוא שמע. שמע. הוא לא המשיך לישון. <שמע> עצם הקריאה בשם שלו גרמה לו לקום. <שמע> רק עצם זה שהוא שמע את השם שלו ולחפש <שמע> את מי שקרא לו. <שמע> זה מאוד מאוד חשוב. <שמע> זה השלב הראשון. תשימו לב, זה מאוד חשוב. גם אלו שעדיין מבחינה רוחנית רחוקים מאלוהים ושומעים את השם שלהם, אולי הפסטור התקשר אליו וביקש ממנו משהו, אולי חבר קהילה פנה אליו באימייל וביקש ממנו משהו בקשר לשירות. הוא שמע את השם שלו. האם הוא המשיך לישון? או האם הוא הגיב ואמר, הנני. אני מוכן, אולי אני לא גאון כל כך גדול, אולי אני רק ילד בן שלוש או ארבע או חמש, אבל אני מוכן, אני מוכן לעשות את מה שאתה מבקש. חודש שעבר, ב-13 לפברואר, איפה נפגשנו? <אח> נכון, חודש שעבר היה מפגש מאוד מאוד מעניין ומרתק מבחינתי. של הנשיא של הקהילה שלנו, הנשיא הקהילה העולמית, טד ווילסון, אני שמעתי היטב באוזניים שלי את הקריאה שלו לשינוי חברתי בקהילה. שינוי מאוד מאוד חשוב, הוא קרא לשינוי הזה. ואני מאמין שהקריאה שלו היא קריאה מאלוהים. אני מאמין שזה קריאה מאלוהים מכיוון שאני רואה את הרוח של אלוהים שפועלת גם בחיים של משה וגם בחיים של שמואל שהם צריכים לעשות, להביא את דבר אלוהים כדי ליצור שינוי חברתי כדי ליצור שינוי חברתי וזה גם מה שהוא רוצה. הנשיא דרך פרויקט שהוא קרא לו, פרויקט שנקרא Total Members Involvement שזה בעברית מעורבות מוחלטת של חברי הקהילה הוא קורא לכל חבר קהילה לקחת חלק פעיל, לכל חבר קהילה הקריאה היא לכל חבר קהילה לקחת חלק פעיל בעבודה של הקהילה בעולם, לא רק פה בישראל זהו פרויקט כלל עולמי של כל הקהילה וזה מראה לנו כנראה שזו תופעה מאוד נפוצה שלא רק בישראל שלא כל חברי הקהילה עסוקים בעבודה של הקהילה. לא כל חברי הקהילה. מי פה יודע את זה? מי פה יודע שלא כל חברי הקהילה עסוקים בזה? נכון? לא כולם, אנחנו יודעים. אני לא אומר מי כן ומי לא, אבל אנחנו יודעים במאה אחוז שלא כל חברי הקהילה עסוקים בעבודה של אלוהים. והתוכנית של טד וילסון, שאני מאמין שזה באלוהים, היא בעצם לגרום לשינוי חברתי בתוך הקהילה. אוקיי? Okay? הוא רוצה לגרום לשינוי הזה, והשינוי הזה שכל חבר קהילה ייקח חלק. בעברית זה נקרא מעורבות מוחלטת של חברי הקהילה, מעורבות שהיא בעצם טוטאלית. הקריאה של הנשיא היא לשינוי חברתי כללי, בתוך הקהילה. מה הוא רוצה להשיג? מה בעצם הנשיא רוצה להשיג? <אח> מה, מה, למה אנחנו, או לפחות אני, למה אני חושב שבעצם הקריאה הזאת היא מאלוהים. מדוע? האם זה עובד לפי התוכנית גם של אלוהים? או הפרויקט הזה הוא רק איזשהו של איזה פוליטיקאי שהחליט לעשות פרויקט? איך אנחנו יודעים שזה מאלוהים? איך? אני רוצה לשמוע איזה משהו מכם. רק זה? אוקיי. ומה זה נותן שאנחנו עובדים בפרויקט הזה? מה זה עושה? אנחנו לא מתעלמים, אוקיי, אז אני אחזור על זה עוד פעם, מה הייתה הבעיה של עלי? מה הייתה הבעיה שלו? למה הוא היה רחוק מאלוהים? למרות שהוא עבד בבית המקדש, הוא היה הכהן הגדול, נו באמת, אי אפשר היה להגיד על עלי שהוא לא משרת את אלוהים, אף אחד מהם היה שואל, תגיד, עלי הוא משרת את אלוהים? הוא בטח, הוא הכהן הגדול, הוא הפסטור, אוקיי, אבל להתעלם ממה שאלוהים אומר שצריך לעשות, בעצם זאת הבעיה. ולכן אלוהים בעצם רוצה שאנחנו כולנו ניקח חלק במה שהוא כן ציווה. הוא לא ציווה עלינו לבנות בניינים ולשבת בתוכם. הוא לא ציווה עלינו את זה. זה לא אחד מהציוויים שלו. אנחנו צריכים את הבניינים האלה, נכון? כי אנחנו לא רק ניפגש ברחוב. אבל האם המטרה של אלוהים הייתה אדוונט האוס? לא. המטרה של אלוהים הייתה אדוונט האוס, שמהאדוונט האוס תצא הבשורה והשינוי החברתי שאלוהים רוצה להשיג. המטרה היא לא הבניין הזה. המטרה היא השינוי החברתי שאלוהים רוצה להשיג פה בחוץ, מחוץ לחלונות האלה. כי כל אחד בעברית ירצה בעצם, או לא ירצה, לקבל את השינוי שאלוהים רוצה לעשות את זה אנחנו ראינו גם במשה משה עשה את אותו דבר בדברים חמש אחד ויקרא משה אל כל ישראל מה משה עושה אחרי שאלוהים קורא לו? הוא קורא אליהם? אתם שמים לב? עלי לא עשה את זה נשאר בשקט, אולי משהו יקרה אבל משה קורא לכל בני ישראל ואומר אליהם הוא אומר להם שמה ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם הוא אומר להם את מה שאלוהים רוצה שהוא יגיד להם אלוהים קורא לו מאוהל מועד ומשה קורא לעם ישראל הקריאה עוברת אלוהים פונה אליו באופן אישי אבל הוא פונה אל כל העם באופן כללי המילה שמתחילה את הפרשה שלנו היום, המילה הזאת ויקרא, מתארת את הדרך בה אלוהים פועל היום בעולם, איך שהוא פעל אז ואיך שהוא יפעל גם בעתיד. הוא קורא לאלו שהוא בוחר בהם כדי שהם יקראו לכל מי שמוכן לשמוע. אז שאלוהים יעזור לנו היום שהפעולה הזאת של הקריאה של אלוהים תיקח מאיתנו, כמו שאני לקחתי מכם בהתחלה, את תשומת הלב שלכם, אני מקווה שהקריאה הזאת היום מהמקום בו אני עומד, גם תיקח את תשומת הלב הזאת. ולחשוב, לחשוב ולהתפלל, האם אני שמעתי את הקול שלי, אוקיי? האם יכול להיות ששמעתי את הקול שלי, האם אני אמשיך לישון או אני אקום? ואני אתן לאלוהים ואני אגיד לו, הנני, אני מוכן, אני עומד מולך, אני רוצה להתקרב אליך ואני רוצה דרכך להשיג את השינוי החברתי שאתה רוצה להשיג. ובעזרת השם, אני מאמין בכל ליבי שמי ששמע את הבשורה הזאת לא יישאר לה אדיש, אני יודע את זה, מכיוון שהמילה של אלוהים, יש לה כוח לעשות את השינוי החברתי והאישי. שאלוהים יברך אותנו, בואו נתפלל ונודה לאמנה. אנחנו משתחווים, אבינו שבשמיים לפניך. אנחנו שומעים את הקריאה שלך אלינו בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו לא יכולים להתעלם, אבא, מהקול שלך. אנחנו לא יכולים להתעלם, אבא, מהדברים שאתה אמרת. אנחנו, אבא, מבקשים ממך את הכוח. לקבל את השינוי הזה בחיים שלנו, כדי שאנחנו אבא לא רק נהיה שומעים, חס וחלילה, אלא עושים את מה שאתה אומר. אנחנו מתפללים אבא בשביל הבריאות הרוחנית והפיזית של חברי הקהילה. ואנחנו מתפללים שהבית הזה פה שאנחנו נמצאים, לא יהיה רק בית כדי שאנחנו נתאסך בו, אלא יהיה אבא מקום שממנו תצא הקריאה. בשם של ישוע המשיח <אנ> לקיום של השינוי החברתי הזה שאתה <אנ> רוצה <אנ> להשיג. <ולעסי>. תברך <אנ> אותנו, תברך את כל הקהילה, <אנ> כל אחד ואחד מהאורחים שהגיעו היום, <אנ> את אלו אבא ששומעים את הקריאה ואת אלו אבא שהתעלמו מהקריאה, <אנ> את כל אלה שאבא <אנ> <אנ> מחפשים אותך בלב <אנ> וברוח <אנ> ובאמת. אנחנו מבקשים ברכה מאוד מאוד גדולה ואת הכוח שלך כדי שה... יוזמה שלך אבא, לא תלך לריק, כדי אבא שהתוכנית שלך, תוכנית הישועה שלך, תצא לפועל, ואנחנו אבא נהיים מנצחים. כי אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח, ולמען התפארת שלך. אמן ואמן. אמן.